Так боляче йому стало. Мені, сину, не жаль, почув він старечий батьковий голос, що ти пішов ученці. Мені жаль, сину, що наш рід вигибає. Ти ж бо у мене останній. Його обличчя при цій мові було спокійне і навіть строге. Ілля тим був по-справжньому діткнутий. Лешеб переніс батькові дорікання, Натомість огорнула їх тиша сіра й пелеката, роз'єднала сиві мороку. Спадали тоді на землю сутінки, плили синювато-білі тканки. Вони раптом стали, як два коконці, міцно вкутані власними думками. Ілля не знав, що відказати батькові, та й до чого тут були слова. Рипнули двері, а вони й пальцем не кивнули на той риб. Зайшов козак у червоному жупані, був прозорий, як привид, та й був це привид. Сів біля них, та й поринув у мовчанку. Ілля Крайока зирив на козака, теж таке обличчя, що в нього і старого отцього, тільки був козак смутніший та понуріший. Знову рипнули двері, і вони почули шелест важкої жіночої одежі. Красуня увійшла до їхньої хати. Була також прозора, мов привид, та й була вона привидом. Мовчки сіла обіч батька, старий і голови не звів, не зводив голови іллин брат». Не звела голови й мати їхня, котра теж була прозора, як дим, і вже давно сиділа біля них. Ілля не зміг витримати тої напруги, встав, необережно зачепивши у слона, і той з грюкотом упав на підлогу, аж скинули вражено головами всі ті дорогі тіні, котрі заповнили дім. Батько нарешті звів погляд, очі його були сині, вицвілі, мов зимове небо, і горіло в них по вогнику дивився отак на сина, і не могли вони розвести очей. «Землю нашу», – сказав спокійно батько, – «перетворено на руїну, ми не можемо вже її оборонити, але сім'я своє ми повинні на ній покинути. Запам'ятай оцей мій заповід». Ігумен Ніляторський рипнув зубами. Не міг витримати такої розмови, адже відколи виїхав із рідного бійстя, не покидають його ці слова. Гей, Михайле! – гукнув він в візниці. – Чи доберемося сьогодні? Коні пристали, – буркнув Чернець, – а в мене рука на них не підіймається. А ти підійми ту руку, підійми, – сказав Ілля невдоволено. Інакше ночуватимем у лісі. Михайло змахнув пужаном, і коні побігли веселіше. Стелилася навколо мертва порожнеча, і тільки невеликий лісок із правої руки – був як дивовижна галера зі щоглами, поламаними і з вітрилами обірваними. Гай, гай, що тут було, гоче й гумине, сказав кривоокий воротар, пострибуючи від холоду з однієї ноги на другу. Єдине око його сльозилося. Татари налетіли на село цілим чамбулом. Хто зумив утекти до нас, той уберігся, а решту чи побили, чи погнали в полон. У селі тепер ледве чи й половина людей. Коли це сталося, нахмурився йгумен, а візниця поклав на груди Христа. Вже з тиждень, тиждень, подумав Ілля, і холодний піт покрив його. Тиждень тому він виїхав з батькового обісця. Прискакували й сюди, розповідав воротар, пританцьовуючи на снігу, на чептах, махав руками, бо, хоч був у кожусі, добряче замерз. Чорний, малий, за таким кривим оком і сльозою в оці здоровому, він починав уже дратувати ігумена. «Обкидали нас стрілами, але проти стін вони не охочі йти. Бахнули ми на них кілька разів, та й по всьому. Іди до себе!» – наказав ігумен. І візниця торкнув коней. Воротар перестав танцювати, вклав червоні, мав варені, п'ясці в рукави, зігнувся, втягши голову плечі, і подибав до надворотної келії. Ще озирнувся, перш ніж зайти в двері, але ігумен того не бачив, молився подумки. Назустріч вискакували, наче чорні птахи, брати по обителі, вийшов і отець Гервазій, що заступав його. Ченці допомогли ігуменові зійти. Він все ще ворушив устами, молячись, іначе не бачив своїх підлеглих. Сірий звір сидів йому в грудях, і тоненько дримбав кудлатою лапкою. Вітаємо, отче й з поверненням, уклонився отець Гервазий. Певне, натомились у дорозі. Натомився, сказав Ілля, бо вже кінчив молитву. Подивився на братію, виладнувано довкола, а обличчя в матовому світлі були плоскі й сірі, дивилися на нього порожнілими зорками і наче на щось очікували. Сніг у двориську був нерозчищений, тільки тяглися ледве вбиті стежки. Слід від його сана клався просто на цилину. «Накажіть очі Гервазію, – сказав й гумен, – щоб у дворі розчистили сніг. І ще очі Гервазію, не турбуйте мене сьогодні!» Зирнув на небокрай, обрізаний монастирською стіною. Глухі сутінки запливали вже надвір, двір, і йому аж лячно стало побачив на верхівках віддаленого лісу в лебені того кучерявого смерку бліду пані. Стояла ледь похитуючись, одіж її спадала долі сивими складками, розстелялася широко, як і ця сутінь. Тривожне дихання пронеслося над лісом та монастирем. У небі зацвів блідий серпик місяця і затанцювала біля нього стонога зірка. Він згадав вірш, який прочитав ще в Києві, а тоді ж таки купленій книзі архієпіскопа Чернігівського «Сонце і місяць, наче м'ячі для Бога». Він підкидає їх у гору, і так світять вони для людей та світу. Пішов до себе в келію, а за ним енергійно тупав отець Гервазий. «У нас так багато новин, отче його мене». «Завтра», – сказав Ілля Торський, – «усі новини завтра». Тут він мешкав вже кільканадцять років. Келія на два покої, першому стіл і липові лави, на столі килим, а лави оббиті сукном. У другому – його опочивальня, ліжко, услони, свічечка біля образів, яка в нього ніколи не гасне. Спустився на коліна, як був, не роздягаючись, і відчув, яка велика втома пойняла його. Помешкання залив сутінок густосиній і твердий, обліг і Торського, наче вороги фортецю. Воно так і є, пробурмотів він і встав, скинув важку шубу і згинув у майже стемніле вікно. Віднівся двір, по дворі тому розставлено ченців з дерев'яними лопатами, розкидали сніг. Нагиналися і розгиналися, кидали, рухи їхні були монотонні, і дивно впадали в лад. Сніг ніжно синів, і чорні тіні на синьому нагадали Іллі якихось чудернацьких птахів з жовтим довгастим крилом. Махають вони тим крилом і лишаються на місці. Диво якесь люцидарне. Над ними небо, що з дня на день біжить від сходу до заходу, а в ньому сонце й місяць. Кругле воно, те небо, і складено з живе, ходить онде і переливається, як зелена вода, місяць. Друге небо вогнистої барви, на ньому вже ходить сонце. Третє – барви синьої і ходять по ньому зорі. А тоді Ілля, немов книгу невидимо читав, небо емпірійське. Текло на нього зелене світло першого неба, десь снуються в ньому, як не тлі, нічні лихі духи. Цар і Одемоси ходять і плавають у світлі тому, і смутно зорять собі вниз. Дрож пройшов по тілу Іллі Торського, і гумина Густинського, неспокій та ураза, роздратування, а разом з тим безсилля. Все обвинуло його з голови до ніг троками і поворозами. Здалося йому, що звідти, з либини цього зеленого світла протяглася рука чи звір дивачний на п'ять голів. Пальці оті довгі з головами на кінцях пройшли крізь нього і прошили, наче п'ять голок з п'ятьма нитками. Труснув головою, намагаючись позбутися цього наводження. «Що ж тут справді відбулося?» – подумав він. «Нещастя якесь!» – повернувся, щоб гукнути таке на Гервазія. Стояв у майже темній келії, підійшов до столу і викресав вогню, припалив скіпку і трійник на його столі, Захитав вогниками, кудлаті тіні засновигали покоєм, Ілля сів на лаву і понурився. У синях загупало, перемерзлі у дерево чоботи, голосно затупотіли, ішов із дровами грубник Самійло, хрипко кашлянув за дверима, Ілля наче побачив його через завісу дверей. Широкий лахматий, з величезною в'язкою перед собою, із заїненою бородою і з бровами, що нависали над очима, давав знати про себе тим кашлем, а що Ілля не обізвався, забухикав, наче у тим пан ударив. «Заходь!» – гукнув йому Ілля. Тонкий запах дров, морозу суміш із важким духом кожуха, саміла стояв у дверях як привид. Ілля здригнувся. Сталося йому, що це його батько стоїть у дверях і дивиться з-під острішкуватих брів. Чорне світло лилося з тих очей, а біла борода обклеювала зморшкувати, але ще гарне обличчя. «Слава Ісу!» – віки віків відгукнувся Ілля. «Чи дозволите очі і гумени грубу затопити?» Ілля кивнув, і кудла та постать з тим величезним оберемком – Відступилася назад у сінці. Гримнули дрова об землю. Самій вдарив кілька разів руками собі під пахви. Ілля взяв свічник і став на порозі. «Візьми самій вогню від свічки», – сказав яка. «А що тут і справді велике нещастя сталося?» «Велике, отче гумене», – буркнув грубник. «Не на ніч й оповідати». Взяв скіпку і підійшов запалити від свічки. Жовте світло впало на його бороду і на остріжкуваті брови. Ілля ледве не гукнув, перед ним віч навіть стояв його батько. «Блюди, Єрею!» – читав Ілля слова із застороги, «Щоб не був ти незадоволений із того, що є. Ще разу роздивляйся свою совість. Чи не согрішив ти, чого суприти заповіту? Найгірший, бо переступ батьківські заповіді занедбати». Пасти в непослух і в невиконання належного тобі діла. Про такий прогріх повинен ти зі скрутою сердечною жаліти і взяти дбали старання, щоб поправити те, сповідь треба сотворити, що занедбав те діло, оте, і вседушно каятися тобі треба. Запам'ятай ці слова, нічого в житті своєму не досягнеш, коли не втямиш і не вкладеш у серце цю науку. Ілля загорнув книгу. Холодний під висіявся йому на чолі, вдарив кулаком тричі по палітурці і трохи отямився. Простяглася йому нитка тонка і бліда в далекий час ще перед чернецтвом. Луг він побачив заквітчений, білу стежку, річку, що синя лягла поміж верболози, він крадеться ще зовсім юним хлопчаком між трави й верболози, лізе по стовбурі старої верби, що видається над водою, звішується з тої верби і, майже торкаючись води, дивиться далеко вперед. Був тоді вечір, вже й смерх плив над плесом та кущами. Вода від того ледь-ледь димувала і відсвічувала.